Avosovia 288. A icoanilor prea sfinte născătoare de Dumnezeu. Aleluia, prea sfinte născătoare de Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim. că minunile tale cu sfântă icoana ta numită Portărița, purtând-o pe mare din iviria la Atos, ai arătat și puterea Împăratului Persilor ai sfărmat. Aleluia. Preasfântă născătoare, Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă printr-o minune la Iași, Icoana Prodomița s-a pictat și cu minunile tale făcute prin ea mulți bolnavi s-au vindecat. Aleluia preasfântă născătoare, Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin sfântul veșmânt al tău a în biserica ta din Vlaherne, din patul de boală, pe mulți i-ai ridicat. Aleluia preasfântă născătoare, Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Sfântul tău omor minunea însănătoșirii împărățesii Zoe la toți te tot arătat și toți ereticii care nu te-au cinstit și icoanele tale le-au hulit în iad s-au prea Aleluia Preasfântă Născătoare Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în Biserica din Vlaherne, Sfântul Andrei, rugăciunea ta pentru noi, cu fericituri Epifane au ascultat și de Sfântului tău, ori s minunat. Aleluia preasfântă născătoare, Dumnezeu te iubim și îți mulțumim, fiindcă în biserica ta din Vlaherne, prin sfântă icoana ta, o digitria, la cei doi orbi, vederea ta le dat și oștile dușmanilor perși și știți, le-a sfârmat. Aleluia preasfântă născătoare, Dumnezeu te iubim și îți mulțumim, încă toată oastea Mahomedanilor pornită asupra Constantinopolului, având 800 de corăbii, în marele-i și doar trei au scăpat. Aleluia, sfântă Născătoare, Al Dumnezeu Te iubim și îți mulțumim, princă Sfinții Apostoli, Petru și Ioan, mergând la biserica ta din Lida, chipul tău l-au aflat pe stâlp prin minune zugrăvit. Aleluia, Preasfântă Născătoare, Al Dumnezeu Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sfânta ta, icoană romanca, ca și icoana Domnului Iisus Hristos, pe mare, de la Constantinopol la Roma, singură într-o noapte și într-o zi au călătorit, iar după o de ani, la Constantinopol, tot așa singură, pe mare, într-o zi și o noapte, a venit. Aleluia preasfântă, născătoare, Dumnezeu, te iubim și mulțumim, fiindcă în Rusia, la tihfini icoana ta, făcătoare de minuni, pe cer s-a evit și multe minuni biserici pentru ea s-au ridit și mulți bolnavi prin ea s-au temăduit.